«Ваш вихід, пані!» Коли вони під руку, як належать господарям, увійшли до зали, чоловіки привітали їх кожен по-своєму. Поляк захопленим досконалі, німець стриманим, о, росіянин, властивим нації, чорт побірі. «Дозвольте познайомити». Пан Вольфганг Зільбер, мій давній друг і діловий партнер з Дрездена. Пан Зигмунд Желтуцький з Жешува. Артур Леонідович Воронін з Москви. Євген Веніамінович Жадних з Тюмені. І наші тернопільські колеги пан Ігор Черпак і пан Олег Зайшлей, Господиня цього дому Софія Андріївна. Гості поцілували ручку господині, наговорили компліментів і так і не розібрали, ба навіть і сама Софія не второпала, ким же відрекомендував її хитрий бос. Господиня цього дому – це хто? Дружина, коханка? Та про всяк випадок поводилася понад усяку міру чемно. Борис Аркадійович посадив Софію між панами Вольгангом і Зигмунтом, сам сів навпроти на іншому кінці столу. Софія, приховуючи цікавість, частувала гостей і, як годиться, керувала офіціантами, щоб наливали напої. Чоловіки розпочали ділову розмову, задля якої, власне, і зібралися, і Софія дістала змогу уважніше роздивитися гостей. Німець, поляки і росіяни в неї особливої цікавості не викликали. Видно, що й обстановка кімнати, і частування, і убрання, яке зрослося з ними, наче друга шкіра, речі щоденні й звичні. Це їхній рівень достатку і витрат. Зате земляки-тернополяни почували себе не у своїй каструлі. Особливо Ігор. Явно з покоління скоро Він єдиний приперся, інакше не скажеш, у крутому малиновому піджаку з золотою цепурою поверх сорочки, щоб знали наших, і аж тепер зрозумів недоречність свого брання. Сидів немов на сковороді, не знав, куди подіти руки з персним печаткою на кожному пальці, звичкою, а може саме через незручні становища, знищував страви у радіусі метра навколо. Невідомі офіціанти враз замінювали порожні тарілки, та навіть і вони, звиклі до всього, вже почали перезиратися. Ото апетит! Інший мешканець Тернополя міста не зганьбив. Прийшов, як належить, у строгому чорному костюмі в міру шикарному, лише занадто яскрава і занадто дорога краватка зраджувала його хвилювання і бажання видатися крутішим, ніж є насправді. Справи посувалися, судячи із задоволеного вигляду Бориса Аркадійовича вдало. Проте остаточне вирішення проблем він, хитрий немов сто китайців, відклав до десерту. Саме тоді, коли гості досягнуть кондиції максимального розслаблення, і збирався називати остаточні цифри. Десерт накрили на маленькому столику. Гості вмостились у м'яких вигідних кріслах, поляк і росіяни запалили. Німець заперечливо похитав головою, не палю, мовляв. Оскільки господар теж не палив, чудо в малиновому піджаку і яскравій кровацій собі шарпнуло сорочку на грудях. Ні, клятому нікотину, хай собі коней нищить, а не крутих бізнесменів. Торт. Справжнє біло-рожеве диво вивезли на спеціальному столику, щоб гості помилувалися шедевром, і лише потім порізали на шматочки і на майже прозорих порцелянових тарілочках із золотими ложечками подали гостям.